Rendelje el, hogy változtassák meg ezt a törvényt, hogy többé ne sújtson ilyen kínszenvedés emberi teremtést. A grófarca mély megelégedést árult el, mert jószívű és nemeskeblű férfi volt, ami abban a vadkorban, a rangjabeliek közt nem volt éppen mindennapi dolog, és így szólt. Felséged nemes szavai már is eltörölték ezt a törvényt, a történelem emlékezni fog a királyi ház dicsőségére.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 Közben az idősebb elítélt nő abbahagyta az okogást, és lázas izgalommal, növekvő reménységgel kapaszkodott Tom szavaiba. Tom észrevette, és a vádlott elhagyatottsága, szörnyű fenyegetettsége még nagyobb megrendülést és rokonérzést váltott ki belőle. Ismét a porkoláphoz fordult. Mit cselekedtek, hogy vihart hozzanak? Lehúzták a harisnyájukat, felség. Ezt szörnyen megdöbbentette Tomot, és kíváncsiságát még jobban felcsigázta. Csodálatos! és ennek mindig ilyen rettenetes a hatása? Mindig felség, legalábbis ha az asszony kívánja, s hozzá elsuttogja a megfelelő igéket, akár magában, akár fennhangon. Tom az asszonyhoz fordult, parancsoló hangon mondta. Mutasd meg hatalmadat, lássam azt a vihart!